В останню мить йому вдалося втримати місяць. То був час велетенських землетрусів і повеней. У двадцять разів сильніших, ніж усе, що було раніше. Батько називає ту мить великим ривком, коли всю землю смикнуло так різко, що її трохи не розірвало. Він іноді жартує, що знає, як це було. Сам не раз хапав мене за комір, коли я відходив надто далеко від вогню. Темна зоря рухалася швидше за сонце і у протилежному напрямку. Тож, щоб вирвати землю, мусила добряче її шарпнути. Великий ривок тривав недовго, але був страшний. Гори і будинки падали, океани вихлюпувалися з берегів, болота і піски сувалися і засипали цілі землі. Атмосферу майже зірвало. Повітря стало таким рідким, що люди не притомніли від нестачі кисню та водночас їх збивало з ніг і трощило під уламками. Ми не раз питали батька, як тоді поводилися люди, чи були хоробрими, чи безумними, чи просто заціпенілими. Але він завжди ухиляється від відповіді. Каже, був надто зайнятий, щоб помічати. Він і кілька його друзів-науковців розуміли, що щось подібне станеться, що землю захопить темна зоря, а повітря замерзне. Вони працювали без відпочинку, щоб спорудити сховище. Із герметичними стінами і дверима, теплоізоляцією, великими запасами їжі, води, палива і запакованого повітря. Але їхній притулок зруйнували останні землетруси. І всі друзі батька загинули тоді або під час великого ривка. Тож йому довелося починати заново. Будувати гніздо власноруч із будь-яких уламків які вдалося знайти. І, думаю, він не перебільшує, коли каже, що не мав часу стежити, як поводилися інші люди. Ні тоді, ні під час великого замерзання, що настало відразу потім. Бо темна зоря потягла нас геть дуже швидко, а земля ще й почала крутитися повільніше. Так, що ніч тривала, як десять колишніх ночей. Та про те, що було далі, я здогадуюсь і без його розповідей по закам'янілих людях, яких я бачив, деяких у сусідніх кімнатах інших, біля котелень у підвалах, куди ми спускаємось по вугілля. В одній кімнаті старий сидить нерухомо в кріслі, з ногою і рукою в шинах. В іншій чоловік і жінка змерзли разом у ліжку під купою ковдр. Голови поруч ніби досі чекають світанку. А ще в одній гарна молода жінка, закутана у хустки, Дивиться на двері з надією, наче на того, хто мав повернутися з теплом і їжею, але не прийшов. Вони всі застигли, як статуї, але такі живі на вигляд. Батько показував їх мені колись короткими спалахами ліхтарика, коли ще мав запас батарей. Мене тоді аж мороз брав, серце калатало, особливо через ту молоду жінку. Тепер, коли батько розповідав цю історію, вже, мабуть, п'яте щоб відволікти нас від нового страху, я знову згадав тих закам'янілих людей. І раптом мені спала на думку така жахлива річ, що я аж похолов. Я пригадав обличчя, яке, здавалося, бачив у вікні. Гарне обличчя дівчини, що дивилося на мене з темряви. Я навмисне про нього забув, щоб не лякати інших, але тепер воно спливло знову. «А що, як ті закам'янілі люди оживають?» – майнула думка що як вони, подібно до того рідкого гелію, раптом здобули якусь нову подобу життя. Саме тепер, коли температура спадає до останнього, крайнього нуля. Холод міг розбудити їх не до теплого людського життя, а до чогось іншого, крижаного, страшного. Ця думка була жахливіша за будь-яку іншу. Ще гірше, що, можливо, обидві мої здогадки правдиві. І про щось, що прийшло з темної зорі, і про те, що воно оживило мертвих. Тоді б усе збігалося. І обличчя вікна, і блукаюче світло. Мерці, у чиї тіла проникли розуми з темної зорі, що блукають містом, шукаючи тепла, сунуть до нашого гнізда. Від цієї думки мене кинуло в дрож. Я хотів би все розповісти, але згадав, що казав батько, і лише сціпив зуби. Ми сиділи дуже тихо. Навіть вогонь горів без звуку. Лише батьків голос і цокання годинників. І тоді за ковдрами я почув тихий шурхіт. Мене обдало холодом, наче знову назовні вийшов. Батько саме дійшов у своїй розповіді до того місця, де завжди починає міркувати в голос. І тоді я спитав себе, казав він, «Навіщо це все? Навіщо боротися? Навіщо тягтися ще кілька років у праці, холоді і самотності?» «Людство загинуло, земля загинула. Навіщо триматися?» І раптом я зрозумів. Я знову почув той звук гучніше ближче», «нерівні кроки, наче хтось тупцяє, непевен шляху». Я затамував подих. Бо життя, провадив батько, завжди було боротьбою і холодом, і земля завжди була самотня, мільйони миль до найближчої планети. І скільки б не жило людство, Кінець усе одно прийшов би. Це не важить, важить інше. Життя гарне. Воно має дивовижну тканину, мов м'яке хутро чи пелюстки квітів. Ти бачив їх на малюнках, але не можу описати, як вони на дотик, або як тепло вогню. І це робить усе варте того. І це буде правдою і для першої, і для останньої людини. Кроки стали зовсім близько. Мені здалося, що край ковдри здригнувся. І перед очима, мов відбиті у свідомості, постали ті застиглі обличчя з широко розплющеними очима. І от тоді, говорив батько, а я чув, що і він уже знає. Я вирішив жити далі, наче попереду вічність. Мати дітей і навчати їх усього, що знаю. Давати їм книжки. Планувати майбутнє, розширювати гніздо, робити його кращим. Берегти красу, не гасити в собі подиву, навіть перед холодом, темрявою і далекими зорями. Та ковдра справді ворухнулася, розсунулася і за нею спалахнуло світло. Батьків голос урвався. Його очі блиснули в тому сяйві, рука потяглася до молотка біля колін. Ковдра розсунулася ширше, і в кімнату ступила гарна молода жінка. Вона стояла, дивлячись на нас дивним поглядом, і тримала в руці яскраве, нерухоме світло. За нею визирали два бліді чоловічі обличчя. Серце моє, мабуть, зупинилося на чотири чи п'ять ударів, перш ніж я збагнув, що на ній костюм і шолом, схожі на батькові, тільки ліпші. Те саме і на чоловіках. А замість надприродного світла в руці – просто ліхтар. Тиша тривала, поки я кілька разів не проковтнув повітря, а тоді вибухнули вигуки, сміх, крик, усе одразу. Виявилося, вони просто люди. Ми не були останніми. Ми тільки думали, що самі на землі, і це було природно. Ці троє теж вижили, як і ще багато інших. І коли ми дізналися, як саме, батько вигукнув від радості так, що аж ковдри затремтіли. Вони були з Лос-Аламоса і живилися енергією атома. Використовуючи уран і плутоній, що колись мали піти на бомби, вони отримали тепло і силу на тисячі років. У них справжнє герметичне містечко з повітряними шлюзами, електричним світлом, рослинами і навіть тваринами. Почувши це, батько вигукнув ще раз, так що мати прийшла до тями після зомління. «Та якщо ми були приголомшені ними, то вони ще більше нами». Один із чоловіків усе повторював: "Але ж це неможливо. Неможливо підтримувати запас повітря без повного герметичного замикання. Це просто неможливо". Він уже зняв свій шолом і дихав нашим киснем. Тим часом молода жінка, весь час озираючись навколо, дивилася на нас так, ніби перед нею були святі. Вона казала, що ми здійснили диво і раптом розплакалася. Вони шукали вцілілих хоча й не сподівалися знайти когось у такому місці. У Лос-Аламосі були ракети. Справжні кораблі на хімічному пальному. А рідкий кисень вони брали просто з повітряної ковдри. Треба лише відгребти верхній шар. Коли там усе налагодили, а це зайняло роки, вирішили вирушати в експедиції, шукати тих, хто, можливо, вижив іще десь. Радіосигнали подавати було марно. Без атмосфери хвилі не розходяться по кривині землі. І ось вони знайшли колонії в Аргонні, Брукгейвені аж за океаном, у Гарвеллі та тянь Тепер вирішили оглянути і наше місто, хоч не мали жодних сподівань. Але прилади, що вловлюють найслабші теплові хвилі, показали, що тут є джерело тепла. Тож вони приземлилися перевірити. Ми не могли їх почути. Звуку ж немає. І шукали вони довго, бо спершу прилади збили їх із пантелику, тож вони витратили час на будинок навпроти. Тепер усі п'ятеро дорослих говорили водночас. Батько показував, як підтримує вогонь, як очищає демар від криги і узагалі, як вони живуть. Момати несподівано пожвавіла, показувала дівчині свої каструлі, шиття. Навіть питала, як тепер жінки вдягаються в Лос-Аламосі. Гості дивувалися всьому і хвалили безупину. Я бачив, що їм трохи тхне нашим гніздом, але вони чемно мовчали і тільки сипали запитаннями. Було стільки гамору і сміху, що батько забув про все. І лише коли всі почали клювати носом, він глянув і помітив. Повітря в відрі вже википіло до дна. Він хутко приніс нове з-за ковдри, і це знову викликало регіт. Новоприбулі навіть трохи сп'яніли. Від чистого кисню, кажуть, так буває. Дивно, але я говорив мало. Сестра весь час трималася біля матері і ховала обличчя, коли хтось на неї дивився. І мені самому було ніяково, навіть перед тією дівчиною. Коли я бачив її зовні, мене переповнювали дивні теплі думки. А тепер я лише ніяковів і боявся, хоч вона була ласкава й добра. Мені кортіло щоб усі вони пішли і лишили нас у спокої, щоб ми могли розібратися у власних почуттях. А коли гості заговорили про те, що ми, мовляв, поїдемо з ними до Лос-Аламоса, наче це саме собою зрозуміле, я побачив, що те саме відчули і батько з матір'ю. Батько раптом притих, а мати все повторювала молодій жінці. Але ж я не знаю, як там поводитись, і не маю жодного пристойного одягу. Гості спершу дивувалися, потім збагнули. Батько лише повторював одне. Просто не можу залишити цей вогонь згаснути. Гості полетіли, але пообіцяли повернутися. Ще не вирішено, як буде далі. Може наше гніздо залишать? Зроблять школою виживання, як вони це назвали? А може ми підемо з іншими? Тими, хто збирається заснувати нову колонію біля уранових шахт на великому невільничому озері, або десь у Конго. Тепер, коли вони поїхали, я часто думаю про Лос-Аламос. Про ті величезні поселення, де живуть люди, світло, тепло і справжнє життя. І мені хочеться побачити це на власні очі. І знаєте, батькові теж хочеться. Він став замислений, дивиться, як мати і сестра пожвавішали, і каже, «Тепер усе інакше. Вона більше не відчуває безнадії. І я теж». Тепер, коли не треба самому тримати на плечах усю людську расу. Це страшна ноша. Я глянув на стіни з ковдр, на вогонь, на відра з кипучим повітрям, на матір і сестру, що спали в теплі і мерехтливому світлі. Важко буде залишити гніздо, сказав я, ледве стримуючи сльози. Воно ж таке маленьке, тут тільки ми четверо. Мені страшно навіть думати про великі місця і незнайомих людей. Батько кивнув, поклав ще грудку вугілля у вогонь, а тоді, несподівано всміхнувшись, додав ще кілька мов на свято. Чи то день народження, чи різдво. «Швидко звикнеш, синку», – сказав він. Біда світу була в тому, що він ставав дедалі менший, доки не лишилося тільки наше гніздо. Тепер добре буде знову мати великий справжній світ, такий, як на початку. Він усміхнувся, і я теж. Мабуть, він має рацію. А, як думаєш, гарна молода жінка дочекається мене, коли я виросту. Мені ж буде 20, тільки через 10 років. Кінець. Ви слухали українську озвучку оповідання Фріца Лайбера «Відро повітря», створену для каналу Кібербард. Усі тексти знаходяться у вільному доступі, тому їх можна вільно перекладати і озвучувати. Підтримайте український контент. Підпишіться, залиште вподобайку і напишіть у коментарях, що б ви хотіли почути далі.